Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Här är agendasättarna tillbaka i ditt öra igen. En poddreview med mig, Anders Sedhamre- som ställer frågor till potentater i sportvärlden. Tack till Sportexpressen som står bakom mig i detta. Hitta alla avsnitt på expressen.se-podcast- eller via www.agendasattana.wordpress.com Veckans gäst är en veritabel citatmaskin. Jag vill läsa upp några av hans mest slagkraftiga sig under denna intervju. Jag skulle aldrig ha varit med i Let's Dance. Det är det enda jag ångrar. Jag höll på Juventus som barn. Varje gång jag publicerar någonting ska jag riskera att förlora läsare. Jag skriver veger upp av banan varje dag i veckan. Roma och Öjs är två stora källor till sorg. Och jag skulle ha druckit Baylis till frukost fortfarande om jag inte hade vågat vissa saker. Såklart är det Marcus Birro vi talar om, serie A-fantast, ordvrängar av stora mått och obotlig punkromantiker. Men det blir snack om mer än bara fotboll, vi diskuterar politik. Södermalms hipsters, mycket jantelag och problematiken i att vara en motståndsrörelse när man kanske egentligen tillhör etablissemanget. Och så får vi höra vilket ord som är svenskans vackraste enligt Biro. Kom mer än gärna med feedback på podden på mejladressen agendasattana1gmail.com eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre, sedhamre med C och hör gärna av er enligt samma modell om ni vill köpa en snygg Agendasättarna t-shirt av mig till ett bra pris. Nu blir det rejäl fart i podden. Här är Markus Biro. Varmt välkommen Markus Birro till podden. Tack så mycket. Du är ju författare, eh, skribent på Expressen, medlem i klubb Calcio-panelen eh, på, på TV4 i TV. Mm. Vilken av de där rollerna identifierar du dig mest med? För det första tror jag inte, jag ser det inte riktigt som roller. Jag försöker undvika att se mitt liv uppdelat i roller. Jag försöker att eh, hålla det så, så nära och så troget och så högtravande ärligt som möjligt. Så att, de, de olika yrkesdelarna är ungefär lika viktiga för mig. Jag tycker det är väl, i, det, botten är fortfarande skrivandet. Det har alltid varit det som jag började med. Sen om jag skriver små tunna diktsamlingar som 2000 personer köper eller en text om Zlatan som en miljon i Expressen läser, det är inte lika viktigt utan huvudsaken är att jag får skriva. Liksom. Och att få vara med i tv och prata om italiensk fotboll utan att vara sportjournalist, utan att kunna mer om fotboll än någon annan. Det är en stor ynnest och en, en glädje och jag är lika förvånad som alla andra att jag får fortsätta göra det. det, det känns, jag är väldigt glad över att få göra det. Det känns som du inte... Tycker du att du har fotbollskoll eller vad då? <gör> Nej men jag har, jag har väl lyftsat bra koll men jag har inte mer koll än någon annan. Jag har liksom inte gått någon utbildning och jag är inte Jens Fjällström som kan dra pilar och se hur folk springer och varför de gör det. Och se om hur de kommer springa i andra halvlek och sånt där. Men jag kan möjligen uttrycka andra delar av vad fotbollen innebär. Och framförallt andra delar av vad den italienska fotbollen innebär. För det är det jag skriver primärt om och en del europeisk fotboll. Jag skriver inte om engelsk eller svensk eller... Eller tysk eller något annat utan det finns det andra som har passion för. Jag har passion för Italien och den italienska fotbollen så det är det jag mestadels håller med i. Mm. Du säger att du vill vara nära och sann. Vad är det du vill vara nära då? Vad är det du vill vara sann till? Jag vill vara sann det som det jag tycker och det jag känner och det jag vill göra. Och jag vill inte vara en sån som blir smart och sitter och kalkylerar på sitt rum att om jag gör det här så kommer jag hamna där och... Jag borde kanske möjligen ibland vara något smartare när jag, när jag skriver saker eller, eller väljer grejer jag, att ge mig in på. Men, men jag, ser en, en, jag ser en glädje i att få göra det jag verkligen brinner för utan att vara så förbannat taktisk alla gånger. Och ibland blir det rätt och ibland blir det lätt liksom fel. Så blir, man kan inte veta innan, man måste testa sig fram i tillbarn, liksom Brukar du ångra det efteråt när det blir lätt dans, om du säger? Nej, det är den enda gången jag har ångrat mig. Jag skulle aldrig varit med i det programmet. Det var fel av mig, helt enkelt. Jag blev en löjlig figur där och det var bara mitt eget fel. Ingen annans. Så det, var, det ångrar jag. Alla andra grejer jag gjort har gjort har jag inte ångrat. Och när det gäller just det här med att skriva om fotboll, till exempel, jag blev ju vansinnigt avrodd. Att dels börja på svenska fans där jag började. Och sen vill jag skriva och hit upp till Expressen och prata med dem och alla sa att vem fan tror du att du är? Som tror att du kan kliva upp en av Sveriges största tidningar tror att du kan skriva om fotboll. Och hade jag lyssnat på alla de där rösterna Jag jag ju suttit kvar på en 20 kvadrat i Göteborg och druckit bailis till frukost och aldrig våga på med ett steg dugg. Liksom. Man, måste, man måste våga man måste utmana sig själv och alla andra för att, för att, för att kunna liksom förverkliga något av det man vill bli. Du talar om belackare där, det måste ha varit ganska många som pushar på dig också och hyllar dig och eh, sa uppskattande ord om det, annars hade det väl inte gått vidare antar jag. Nej, så är det väl. men Man får, man får nog vara försiktig att låta sig definieras både av dem som tycker att man gör något väldigt bra och de som, som tycker att man är en idiot. Man får försöka hitta vem man är emellan det där. Liksom. Annars jag tror jag det är lätt att, att man låter det påverka en och det är nog inget bra. Men det är, klart, jag har, det är väl klart att man upptäckte att man gjorde det Ja, när man bara skriver om italiensk fotboll för svenska fans 2006-2007, års skiftet årsskiftet, så upptäckte man att det, det, fanns, det, det var en lucka där. Det var inte så många som brydde sig om Serie A då. Och de som gjorde det på tidningarna, det fanns ingen utpräglad Serie A-skribenter och sådär. Så att det, fanns, det fanns ett hål att fylla där. Eh, så, så, så av den anledningen märkte man ju att, att en del tyckte det var kul och så. Att man gjorde det. Att någon fyllde det, det tomrummet lite liksom. Mm. Vi kan väl prata lite mer om, om italiensk fotboll då. När du var den här rebellen i, i Göteborgsnatten på... I Hague eller vad, eller vart du nu hängde. Mm, eller på höll, båda samtidigt. Höll du lika mycket på AS Roma då? Nej, jag hade ett, jag hade ganska På den tiden så be, handlade väldigt lite om eh, fotboll på det sättet. Man träffades och såg fotboll och gick på krogen samtidigt. Eh, Roma följde. Men jag, min fascia är ju Juventus, så när jag var liten höll jag på Juventus faktiskt. Eh, alltså när jag var 7-8 år sådär. Jag minns att jag skickade in. Och bad om att få deras autograf spelarna där och, och det dröjde ett halvår vilket är en evighet när man är liten så plötsligt rasade in ett kuvert från Juventus med en massa nyckelbrickor och autografer och planscher och sådär. Så att, men när jag var 1789 reste jag till Rom gången och då blev jag frälskad. Så då, då blev jag frälst och bytte mitt gamla, mitt sönderfallande liv som svartvit till romanista. Men under 90-talet och sådär så var det mycket annat som tog mer tid än vad fotbollen gjorde uh, i, i den göteborgska natten. Ja det var nog mycket annat än fotboll då. Men du hade inte det med dig ändå utan du fasar ut fotbollen då? Nej, jag tittar på fotboll. Vi hade varje söndagkväll så träffades vi hem hos pappa. Jag och min bror och någon till oss så drack vi vin och kollade på Serie A. Den var ju stor då, Serie A. Alla kollade ju på den. Liksom. Så att det var, vi hade ju våra stunder. Men det var inte så att jag arbetade med det. Däremot vid landskamper och vid EM och EM och sådär. Då var det ju vansinnigt stort. Och då ockuperade vi italienska föreningen i gamla stan. Och så bodde vi där och drack rappa och kollade på alla matcher och sådär. I den ordningen. Kan du på något sätt beskriva hur ditt supporterskap till Roma... Tar sig uttryck? Numera så tar det sig uttryck i... Alltså jag, för det första, som skribent och så har jag aldrig varit, har hymlat med det. Jag har alltid sagt jag håller på att och jag håller på öjs. Det är två ständiga källor till stor sorg. Och en del glädje också. Men jag har aldrig sagt någonting annat än att det är på det viset. Och det har folk förlikat sig med. Det är, alla, alla som läser vet att de som skriver också har favoritlag. Det blir någon sorts cykleri om man ska låtsas att man inte håller på det laget man håller på. Jag tycker det är, har svårt för den typen av falskhet men det tar sig rätt, jag följer laget jag har mina appar och mina hemsidor som jag gräver ner mig några timmar per dag och läser Corea dello Sport på nätet och har den även som tidning i min iPad och sådär så jag hänger med och försöker åka till Rom tre fyra gånger per år och gå på matcher och åka ut på Trigoria och kolla träningar och sådär så, där. så att jag försöker leva nära det, vare sig jag vill eller inte så lever jag nära det eftersom det ligger nära liksom. Men du kan italienska perfekt antar jag. Nej inte perfekt Tyvärr, jag kan det hyfsat, men det finns mycket att göra bättre där. När man bor där nere under perioden, man ser det rätt bra. Men när man kommer hem så är det som att man slutar gå på man, Du vet, man måste hålla språket i, i träningen hela tiden för att inte man ska, man ska tappa det. Men eh, jag kan läsa sporttidningarna, jag kan snacka lite fotboll och sådär, det är inga problem. Är det en jobbig kärleksrelation till klubben eller är det bara glädje <fört> jag känner du? Nej, det är, mest, det är mest jobbigt faktiskt. Jag tänkte på det här om när jag skulle prata om italienska landslaget på en föreläsning. Och vi alla pratade det måste ha varit underbart 2016 när de vann VM och sådär och det var det ju, det var fantastiskt, det var en månad av, av, av kaos och, och, och sorg och, och så småningom eufori. Men den skiten fram till dess hade ju föranletts av 16 års mardröm som började VM 90 när de åkte ut på straffar, fortsatte VM 94 när de åkte ut på straffar i finalen mot Brasilien. Fyra år senare, alltså då åt åtta år efter 90, åker man ut på straffar igen i VM mot Frankrike. 2000 har vi jävla Anders Friska, moderatpolitiken från Möndal som la till en evigheten i Italien, ledde med 1-0 mot Frankrike Konoré, i Konoré mm. finalen där. Och då vinner de och vänder det där golden goal och heter det på slutet. Och då är det tio år av terror. Två år senare är det Sydkorea som skickar ut dem. med Moreno domare som för övrigt sen satt, han satt i fängelse efter att ha smugglat knark. Han dömde bort oss vi hade, eh, de, Han visar ju Totti för filmning När han blir nedsparkad och sådana grejer 2004, 14 år senare Har vi Doe Doe i Sverige Danmark Matchen som inte var uppgjord eller? Du kan aldrig tro att den var uppgjord Jag har snackat med Magnus Hedman om det Han hävdade att den inte är uppgjord Vilket naturligtvis bara betyder att den var uppgjord eller? Så att där har du då 14 år terror Och sen två år senare vinner de VM då. Så att är det är det värt det Det är en månad Eller möjligtvis några timmar den månaden Av glädje för 16 års Terror. Så att jag, jag, det, det tar nog mer och kostar mer än vad det är. Men det är ju inget man kan bestämma sig för. Eftersom det är kärlek så, så är det inget intellektuellt val. Utan man blir styrd Kan man hålla på Roma utan att älska Totti? Nej, det kan man inte. Så det är villkorslös kärlek till kaptenen Nej, där? Det är, inget, det är inget konstigt att om den är villkorslös. Därför att han... han, han Alltså det är ingen blind kärlek och man behöver inte älska honom på, på mer än det sättet att han är en representant för sitt hjärtats, för mitt och många andras hjärtats lag och han har valt att stanna trots att han har fått massa erbjudanden. Det sägs att det skickades varje jul en tröja från Real Madrid hem till Francesco Totti med nummer tio på eh, år ut och år in. Så han har klart att han har haft alternativ och möjligheter att flytta. Han valde att stanna och i, den här, i dessa tider ju längre den tiden har gått ju mer fotbollen har utvecklats till att bli en individuell sport i mångt och mycket. Han var ett exempel på, på den andra sidan av det. Fantastiska spelare som byter klubbar och länder ofta för sin egen skull för att vinna och så, så har han kommit att bli ännu mer unik ju längre han har stannat kvar och att han lyckas. Dessutom tycker jag det är viktigt att han har mognat som människa, inte bara som fotbollsspelare. Det tycker jag är en viktig aspekt i, i min kärlek till italiensk fotboll. Att där handlar det väldigt mycket om vilken typ av människa man är också. Att man är civiliserad, visar respekt och eh, som, som i hans fall han kom tillbaka efter 2004 när han spottade Paulsen i ansiktet. Då. En del andra grejer han har ägnats åt. Han bytte och kom tillbaka som en bättre människa och för det tycker jag att han är värd att älska. Så jag har liksom inga problem med att jag gör det. Jag älskar honom så mycket att jag döpte min son till Totti för övrigt. Vilket jag är väldigt stolt över. Att jag fick igenom det. Det känns eh, gränslöst. Ja, ja, det är gränslöst. Men det är fint. Milo Santino Totti-biro. Det är bra grejer alltså. Det är där du talar om där, eh, värdigheten och sådär. Om jag får vara fördomsfull mot det italienska en sekund, men för att försöka provocera fram någonting här, mm. så säger jag då att det finns ett uttryck inom Kaltjan som heter forbo mm. inte sant? Det handlar väl då för en svänne som mig i korthet om att man ska vara kanske lite rävig, lite mm. småful kanske och dra någon fördel hit och dit. Den typen av icke-renhårighet eh, är det ju lite om här i Sverige. Hur ser du på den eh, konflikten? Potentiellt. Det var en väldigt en ganska spärg lam provokation för du har ju helt rätt i det. Det är en av de grejerna. Det gäller inte bara italienska fotbollen. Utan det är ju någonting som går igen i hela italienska samhället. Framförallt mer i samhället nästan. Men i och med att Italien är det land där samhälle och fotboll går kanske tätast. Så kan man analysera fotbollen och få en bild av samhället, och tvärtom. Det är en väldigt tröttsam del av Italien tycker jag. Det där att man ska ha kontakter och vara smart och armbåga sig fram och hitta och svarta pengar och hit och dit och blåsa någon på en hundring så är man lyckad. Och så där. Och den delen av fotbollen är också rätt trötsam. Samtidigt som det det finns en reaktion mot det också. Cinque Stelle politiskt, det som händer i Italien politiskt, kanske vi inte har tid att gå in på möjligen men lite kort säga att det, det är en underground som har kommit av unga människor som är väldigt trött på den typen av samhällsklimat. Och i fotbollen, för att ta ett konkret exempel så var ju Italien ett av de första länderna som införde varning för filmning till exempel. Ett bra sätt att beivra, en ganska snuskig typ av forbo och sådär. Så numera tror jag inte att det är så mycket mer sånt i Italien än i de andra stora ligorna utan det är nog ganska generellt över, över stora delar av fotbolls Europa. Men det finns i samhället de facto. Ja, så är det så är det. Men jag tror att också det också finns en motrörelse mot det nu. Folk är trötta på det därför att det, det, det blir en det blir stora klasskillnader mellan det inte alla som har möjlighet att tillgodogöra sig den här forbon då. Det är inte alla som har råd heller att vara tillräckligt smarta. Och då är man smart så att man kan sno en klocka av med en full tysk på flygplatsen men på, på vilket sätt vinner man då? Liksom? Det, blir en, det, är en, det är futtiga segrar i ett forbossamhälle. Så ska man ha ett bra samhälle ska man försöka hitta andra vägar fram. På vilket sätt har du forbo i dig då? Jag är väldigt dålig på Forbo. Jag blir blåst jämnt ofta. Men jag har kommit på, jag vet inte om jag har med min tro att göra möjligen, men jag försöker slå i mig varje gång jag blir lurad, att det inte är jag som blir lurad. Att om någon människa då väljer att lura mig på 25 spänn eller en 100 lapp eller en 1000 lapp någonstans någon gång, och sen är nöjd över det så, så är det inte jag som har förlorat. Liksom. Det är inte jag som beter mig ovärdigt. Det är ju, jag blir lurad, jag går in med ett godtroget öppet hjärta i nästan allt jag gör och ibland blir jag blåst, ibland blir jag inte blåst. Men när jag blir blåst är det inte jag som förlorar, det är den som blåser mig som förlorar. Mm. Du skriver ju passionerat, inte sällan aggressivt om, om fotboll och media. Vad har du fått den där elden ifrån? aggressivt vet jag inte riktigt om det längre men jag försöker hålla jag, är, jag försöker hålla elden vid liv det var lättare när man var ung för då, då, då sprakade man sig själv varje morgon, nu får man komma med ved och, och, och tända på den varje morgon men eh, jag försöker hålla den vid liv sen försöker jag väl välja mina strider lite oftare och inte falla i alla fäller och ta alla krig och, och sådär, men eh, jag tycker det är viktigt för en nu, nu har jag ju mera också, jag har ju skrivit hela mitt liv men de sista åren har jag ju nått i någon form av position dessutom som gör att folk läser mig till skillnad från vad de gjorde de första 15 åren. Så nu har jag kanske ett större ansvar att faktiskt riskera det, mitt anseende lite för nu har jag någonting att förlora och då gäller det att utmana det. Att inte bli nöjd och så många skribenter som blir kända och uppskattade de blir väldigt fega bara skriver om att de hämtar barn och vad mjölken kostar och bostadsrättpriser och de ska bygga balkonger och sådär skit liksom. Och jag vill, inte, jag vill gärna fortfarande utmana och skriva. Och, och varje gång jag trycker på en enter-knapp så ska jag känna att det här kommer jag ju förlora läsare på. Liksom. Och, och, och tycka att det är bra. Och, och det är svårt, men jag försöker leva så. För det är sådana konstnärer och författare och musiker som jag gillar själv också att läsa. Liksom. Ja, det låter lite som någon rockstjärnemyt-mentalitet. Ja, myt vet jag inte om det är riktigt. En rockstjärnemyt som sån Ja, ja jo, men så är det ju. Men jag kommer ju därifrån. Liksom. Trots att jag har rest väldigt långt på olika sätt så, så är det det som är mitt ursprung. I mångt och mycket. Är det viktigt för dig att ha en stor publik? Bra fråga. Alltså. Nej, alltså jag skrev ju under massa år när jag hade ingen publik. Och det stoppar man inte från att publicera 7 åtta böcker innan det händer något. Så egentligen inte så, men däremot är det ju roligare när fler läser den. De som säger något annat ljuger, tror jag. Det är jättekul. Jag, dessutom har man en ambition och en, en, med det man skriver. Och man tycker att det man skriver är tillräckligt bra. Och man känner att det här funkar ju. Då vill man ju att folk ska läsa det. Man är ju stolt över det. Det är som alla yrkesmänniskor. Eller hur? Om man är takläggare och går med sitt barn så vill man visa, att det där taket har jag lagt och de har inte regnat in där på hundra år. Liksom. Så det är det för mig också med det jag gör. Jag vill ju visa det för folk. Liksom. Om du har skrivit um, om um, genuaderbit, mm. säger vi, en kväll och sen så ska du försöka ställa om då och skriva poesi på morgonen dagen efter. Hur fungerar det? Fungerar det? Det funkar alldeles utmärkt nu, mera. Det är en bra fråga också. Men det är, det är lite man lär sig efter ett tag vilka rum man ska gå in i. Om jag ska skriva en krönik om, om genom att så går jag in i ett rum, och sen när jag är klar med det släcker jag det och så går jag in i ett annat rum där jag ska skriva dikter. Sen är det fortfarande skrivande. Det handlar om det handlar om att skriva bra, det handlar om att beröra människor, och det handlar om att vara ärlig. Så på det sättet är det samma hus. Sen finns det olika rum i det här huset då för dikter och för krönikor och för annat. Men i grunden är det ju samma, samma grej. Liksom. Du säger ofta att du inte journalist och att du är autodidakt, självlärd hur viktigt är det för dig att ta avstånd ifrån journalistkåren som sådan? Jag har blivit jävligt illa bemött och behandlad av journalistkåren med mest kulturjournalister kan man säga, kulturvärlden har ju pissat på allt jag gjort genom alla år vilket har av olika grad irriterat mig genom åren men jag har nog förlikat mig med att det är så Däremot så har jag ju av, av namnkunniga journalister jag började, sportjournalister jag skriva om fotboll eh, också fått en massa skit och blivit klappad på huvudet av, av konkurrenterna framförallt i Aftonbladet. Så har tyckt att jag, det, ja, jag kommer ihåg ett citat som vi behöver inte gå in på vem det var men det var en, en Jennifer grupp kan vi kalla den. och klappade mig fysiskt på huvudet vid ett tillfälle och sa det spelar ingen roll hur många pris, jag vunnit hur många priser du vinner för att någon riktig sportjournalist det kommer du aldrig att bli. Och det där har jag hört så många gånger och jag, i början reagerar jag på det och stördes av det och nu tänker jag att nej, det är jag ju faktiskt inte. Och det är, en, det är ju jävligt bra. Jag skriver ju Jennifer Weger upp av banan vilken dag i veckan som helst, vare sig jag är journalistutbildad eller inte liksom så jag klarar mig. Så varför brydde du dig från början då? Men det, handlar, det blir ju det blir kan väl alla vittna om att kommer man in i ett sammanhang där man känner sig lite ny och grön och får höra att man inte är någonting värd för att man inte är som dem. Det är klart att då känner man sig utanför tills man upptäcker att man behöver inte vara som dem. Man kan göra sitt eget race och lyckas ändå. Liksom. Du, vilket råd kan du ge till 20 någonting kids som vill skriva om sin stora passion oavsett om det är fotboll eller inte? Hur ska man gå tillväga? Ja, det är en bra fråga. Man ska tro på det man gör. Man ska tro på att det går. Man ska... Ett bra sätt är att göra sig av med alla andra alternativ. Det ska liksom inte finnas i bakhuvudet. Om jag inte lyckas med att skriva det här så kommer jag... Då kan jag i alla fall bli det och det och det. För mig, För mig var det i alla fall så att jag hade liksom inga... Om jag inte blir författare eller om jag inte får skriva det här. Om jag inte kan leva på att skriva det jag gör nu så, så dör jag helt enkelt. Det är en väldigt högtravande och pretentiös tanke möjligen. Men så är det. Och sen tror jag att man måste eh, skaffa sig rätt tålig hud. Man måste vara beredd på att en massa vuxna människor av olika anledningar kommer att tala om för att det man gör inte är någonting värt. Och att man ska, ska skaffa sig ett nytt jobb och klippa sig och sånt där. Och bli en anständig medborgare. Och då ska man då högaktningsfullt skita i det. Och man ska våga skita i det och tro på det man gör. Därför att det man vill göra är det man måste göra helt enkelt. Det får inte stå någonting i vägen. Och så fortsätta skriva, skriva, skriva om det är det vi talar om. Tills man upptäcker att man är rätt bra på det. Du talar ofta om dig själv i termer av högtravande och pretentiös och sådär. Jag tror att det är en viktig, viktig komponent i ditt skrivande. Ja, men jag, jag, jag, är, jag gillar ju sånt. Och jag tycker att man ska ha pretensioner med det man gör. Sen behöver inte det betyda att inte jag kan garva åt att jag tar mig själv på allvar. Folk verkar tro att jag, att jag går runt och är arg Jag är så självupptagen och inte kan garva åt att jag är arg och självupptagen. Men det, det kan jag faktiskt göra. Jag har turnerat runt med föreställningar i tio år i Sverige med just att skoja med mytbilderna om författare och mig själv. Och så. så jag har ganska lätt för det. Men däremot så kan jag förstå om det inte kommer fram i texterna. För när jag skriver så är det på allvar. Och då vill jag att det ska vara på allvar. Det ska kännas att det är riktigt. För att livet är inte bara liksom stand up och let och löjligt ytlighet och, utan massa saker. Det är väldigt mycket på riktigt och allvar också. Men kan man hitta en blandning av det så är det ju bra liksom. Men jag gillar ju pretentiösa människor och sån musik och sån litteratur. Och någon som, människor som brinner för det de gör och som verkligen menar det de säger och skriver. Tycker jag, jag tycker om sånt. Hur nära har du till det här svarta och mörka då? Får du mota bort det eller kramar om det liksom? Omfamnar det? Nej, jag får nog mota bort det. Eller omvandla det och skriva om det kanske också. Det är en väldigt bra grej att göra. Alltså, när man är, känner sig fallen i mörker så ska man skriva om det därför för när man har gjort det så blir det enklare att ta sig igenom det man nu är, är i mörkret för liksom. så att jag får nog jobba med det det är lite bättre det sista halvåret men det, det, det där kommer att gå rätt mycket och jag får vara vaksam på alltså att man inte faller i det men jag vet ungefär vad jag ska göra när det kommer men det, så tror jag det är för alla människor och jag tror att många människor som skriver också ofta skriver när de är i mörkret att säga, för att bringa någon ljus i det när man mår bra om man lite annat att göra liksom. Men där fungerar ju skrivandet som en nyckel ut i världen igen för när man mår dåligt. Liksom. Mm. Du återkommer ofta till ordet grilla i dina texter. Varför gillar du det ordet så mycket? Ja, nu var det nog ett tag sedan för det var så många som påpekat att jag hade det i en vända för något år sedan. Jag hade och så Men, Och partisan. När vi startade Frank som var ett gammalt radioprogram i P3 så ville jag att det skulle heta partisan. Och när de inte ville det så ville jag att det skulle heta imperiet. men det var ingen som var med på de två förslagen. Jag tycker, nej, I grunden så tror jag det handlar om att vara en motståndsrörelse såklart. Mot allting. Vilket blir lite problematiskt när man då av andra får höra den uppenbara sanningen att man kanske är i etablissemanget nu. Vilket jag har svårt att se själv. Men så kan det ju vara. Men, men jag tror fortfarande, och det knyter an till det vi pratade om i början, att att våga utmana sig själv då, att inte bli bekväm, att hela tiden vara ärlig det man känner, även skriva texter när man vet att åtta av tio som kommer läsare inte kommer hålla med och vara beredd på att det är så. Det tror jag är, är motståndsrörelsen numera, att, att våga, vara, våga vara så ärlig att man vågar riskera sitt anseende. Men hur, hur är man motståndsrörelsen när man skriver en analys om Inter Juventus? Liksom? Ja. Är inte det bara en analys av Inter Juventus? Nej, jag skriver inga analyser, och det kan andra göra, matchanalyser, det är många andra som gör mycket okay, bättre. Okej, sorry, en, en krönika om intervjuen. Ja, Då försöker jag sätta mig in i hur, om jag var där, hur var det att vara där, varför är det är så storslaget med italiensk fotboll. Att, att bara, att när jag började skriva om italiensk fotboll för svenska fans för en sex år sedan, någonting, då var det verkligen mycket en guerilla-rörelse. För då var det fördomarna om italiensk fotboll var ju monumentala, det var ju bara diviga folk som spottade man i ansiktet och kastade sig och filmade hela dagarna. Det var folk visste om italiensk fotboll. Det är ungefär fortfarande så. Jag tror inte jag har ändrat någonting i det hänseendet, Men, men det är, man får liksom vara envis och fortsätta att berätta hur italiensk fotboll utvecklas, hur det ser ut. Sen kommer då EM som förra året 2012 när de gick till final på fina sätt. När de spelar VM 06. Och de, folk förhoppningsvis upptäcker att italiensk fotboll inte är som de trodde att den skulle vara. På det sättet så är det ju fortfarande en, en, i allra högsta grad. Det började som en motståndsrörelse för övrigt. Men inandas emellan. Det var nämligen SVT visade en VM-krönika 2006 i december. Som var bland de mest fördomsfulla skit jag någonsin hade sett. Där de sa att det här var ett tråkigt VM, Italien, Tyskland eller semifinalen är inte de sämsta matcher jag har sett. Och jag inte fan, de måste ha en helt annan syn på fotboll och världen än vad jag har. Och jag kan inte vara ensam om att ha den. Så det var den krönikan SVT som fick mig att börja skriva om italiensk fotboll på svenska fans. Så det startade som en ilsk, liksom, förbannad rörelse från början. Kommer du ihåg vem som gjorde krönikan? Det är spännande att veta. Jag kommer inte ihåg mig Jens Lehmann eller sådär? Kan det stämma? Marie Lehmann, Jens Lehmann är Nej, i morganskriper. Nej, just det. Marie Lehmann var det inte. Det var Jens några... Lind? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag mejlade Albert Svanberg i alla fall och fick svaret ett halvår senare. Att det var olika uppfattningar och det var en personligt hållen krönika och sådär. Men jag glömmer den aldrig och jag fick en massa rasande mig från italienska fotbollsvänner att de var sura, så då började jag skriva om det. Ja. Vilken är svenskans finaste ord tycker du? Ja, svår fråga. Solidaritet är fint. Det får... Idag tycker jag nog att solidaritet är finast. Det är bra ord Jag fick den frågan för jättemånga år sedan Då sa jag disco Efter en imperiet låt Men solidaritet är nog bättre Jag tycker nog elva kaffe <laughs> Elva kaffe är bra ja Det är bra för att det ger så sköna associationer också Eller hur Det är, det är ett att... Sverige som har flytt liksom Ja, verkligen ett Sverige som har flytt Men man kanske kan hålla kvar där mellan elva och kvart över möjligen Ja, det finns någon paus där som inte tilltalar mig Ja, du, om man tar bort Serie A och Roma då i synnerhet, vilka lag sympatiserar du med då? Eller ligor eller sådär? Du har hela italienska ligan borta alltså? Ja. Okej. Okay. Uh, För en kort nanosekund bara. Ja, absolut. Ja, men örgryte. Jag är öjsare i själva hjärta, naturligtvis. Eller naturligtvis, men jag är det. Uh, ja, det är väl det laget. Inget gäng om de andra ligorna du tycker det är lite härligt? Nej, jag, när jag Real Madrid möter Barcelona håller jag på Real Madrid. Och jag kan inte förklara varför, jag vet inte. Det bara är något... Fast jag tycker Barcelona spelar jättefin fotboll ibland. Men det blir, nej då, då är det real. Det bor väl någon minifascist i mig liksom som hos många andra kanske. Och Serie A om Finns det något annat lag där? Ja, Juventus ligger hyfsat nära eftersom pappa är så skadad liksom. Men även Milan, jag är sympatisk. Fiorentina, och det märker man när jag får mycket skit för det. Eller när det är skit för det när jag sympatiserar med Milan i Champions League och sådär. Då blir folk så här hur kan du hålla på dem när du håller på Roma? Men jag håller ju på hela ligan liksom. Jag vill att det ska gå bra för italienska lag i Europa. Det här är en podcast från Expressen. Är det inte jobbigt eller påfrestande att vara inne i ett lag så sådär mycket som du vet? Dränerar det inte mycket energi för dig? Ja, jo det gör det ju. Det gör, det gör, alltså när det är matchdag, och det är så, då tar det ju alltså barnsligt mycket energi. Och någonstans trodde jag att det skulle gå över. Jag vet när jag träffade min nuvarande fru för tio år sedan så var jag fortfarande bara en svår kille på ett skinnbrall som drack på den tiden dessutom. Och hon hade ju ingen aning om att jag skulle nyktra till och sitta och kolla på fem, sex fotbollsmatcher varje helg liksom. Vilket hon är något förvirrad och förfärad över. Så det är klart att det tar mycket energi men det ger mycket också. Det är en stolthet och det är en... Jag är väldigt stolt över att vara en, en mikroskopisk del av AS Roma som är en fantastiskt fantastisk lag och stad och ha såna spelare och en sån historia och så, där. så att man går ju in i ett sammanhang som är så mycket större än själv och då blir det lättare och, och, och, och även när det tar energi att få vara en del av det är så stort. Liksom. Tror du att den här kärleken till en klubb kan vara ett substitut för något annat? Ja det är jag helt övertygad om att det är. Men det, ja, det märker ju under tiden när jag, när jag liksom är nykter och jag mår bra och jag sköter mitt liv vilket jag har gjort de senaste 6-7 åren, så vi växer kärleken till Roma. Det sammanhanget blir viktigare. Än som vi var inne på i början när man lever ett annat typ av, av liv ute på krogan och sådär, så är det andra saker som tar över. Så det är klart att, det är ett, ett, att få tillhöra ett sammanhang, det är, det är en viktig del för varje människa, tror jag. Men om man, om man stiger ifrån dig och ser på det där som ett fenomen då att hålla på ett lag, är det bara av godo att hålla på ett lag och använda det som ett substitut? Är det bara bra eller kan det vara liksom hindrande för en personlig utveckling eller någonting sånt? Ja, det beror väl på vilka ytterligheter man är beredd att gå på i klubbens namn och sådär. Men i, i grund, jag tror att det handlar inte så mycket om substitut. Jag tror att alla människor har den här defekten i att man vill tillhöra sammanhang och sen tar det sig olika uttryck liksom. Och det må väl vara hänt då man står i en klack och skriker och sådär. Det, det, det kan vara ett bättre uttryck än att gå hem och slå någon eller supa ner sig på en kvart i hägersten liksom. Däremot så kan jag ju tycka kanske när, när supporträtt i stora svenska Stockholmslag kommer i skockar på tusentals till små städer och på sig luver och går runt som om de vore liksom, du vet, Manchester United eller Milan eller något sånt där, eller Napoli. Och så får man stryk med 1-0 mot Otvida berg. Då blir det lite så mmmm vad är det här för något liksom? Det är inte så jätteheftigt längre då på sätt. Men eh, jag, jag tror att det är, det, det mesta supportergrejen är av, av godo. när det gäller Sverige så har ju Sverige fantastiska fotbollsfans i och mycket. Så tifon med, med, med ett stockholms där tifot ett stockholms håller ju hög Europaklass. och sen börjar matchen kan man säga. Den är inte lika så att svensk fotbolls stora förtjänster är ju supportarna och de får väldigt mycket skit och väldigt lite uppskattning för det här jobb de lägger ner för att hålla allsvenskan så intressant som den ändå är. Det är ju mycket, i mångt och mycket fansens. Vi kan ta invigningsmatchen mellan AIK och Syrianska på Friends Arena till exempel. Alla skrev och pratade om vilken fantastisk stämning och mycket folk och flaggor och tifor det var. Det var ingen som kom ihåg vilken skitmatch det utbildades. Och det ska man ju naturligtvis lyfta fram men då handlar alltid bara om att det är bråkiga eller sen i granskningen en vecka senare så. Lite, väl, lite mer uppskattning skulle de vara värda faktiskt. Så ditt supportskap i Öys har inget med kvalitet att göra. Det är geografiskt blott eller? Jag har sett de två första matcherna i Superettan, 0-2 mot Falkenberg och 0-3 mot Assyriska Jag har sett snuttar. Och de kommer åka raka vägen nu. Det var inte dåligt. Det var bland tyvärr, det tvärs sämsta jag har sett någonting. Det var juniorfotboll i Gotja alltså. Men jag älskar Öys för det. Det är ingenting med hur bra eller dåliga de är. Du har ingenting med det att göra. Kan det vara så att du till och med trivs mer på att hålla på en anderdag än ett superlag? Ja, fast då till en viss gräns. Man kan vara anderdag i superrättan. Anderdag åka och kolla på plastmatcher mot vad det nu kan vara Trollhettan och sånt där. där går gränserna, så alltså, då är lidandet bara meningslöst. Superrättan är okej, okay, men lägre än så är ju tråkigt alltså. Men om vi säger att Roma hade skördat samma typ av framgångar som Barcelona på senare år eller kanske Manchester United, hade du gillat dem lika mycket då? Ja, det hade jag nog gjort. Men det, det känns overkligt liksom, att det skulle bli att det skulle komma dit än. Men det är en intressant fråga. Frågan är väl med vad det skulle ha att göra med en sån person. Att plötsligt få vara i förarsätet i Europa. Liksom. Vad skulle det, hur, då kanske att det supporterskapet skulle mattats något. Men som sagt, jag tror det aldrig kommer hända Så jag kommer aldrig få uppleva den känslan ja, Men det känns som att du har lite Hammarby-DNA i dig Tycker du det? <trycker> stackarna Ja, men det är också ett exempel De tar över hela Södermalm För de som inte bor i Stockholm skiter väl i det kanske Men de hade en stor promenad där för leden inför premiärmatchen Och i sin, i sin serie Och så spelar de en skittask i i matchen Mot Värnamo och 1-1 liksom. men, men där är ju supporten återigen Mycket bättre än vad laget är Men, men ja, kanske att det finns några lidande gener men som sagt, det är till en vit gräns. Mm. Var det inte så att du var på väg till Aftonbladet som skribent för en stund sen? Jo, det är sant. Även om eh, det finns någon som på tidningen Aftonbladet, att det, att det inte är sant. Men eh, ja, det är ett tag sedan nu i Det är tre år sedan någonting. Jag blev värvad dit. Eller försöker. De försökte värva mig. Vi var och käka lunch med... Med folk där och chefredaktörer och sådär. Men jag, efter viss... Det var lite turbulent olika anledningar. Men jag valde att tacka nej och det är jag väldigt tacksam och glad över. För jag, jag trivs vansinnigt bra på Express. Varför är du tacksam för att du tackar nej? Jag tror inte att det har varit bra där. Det vet jag ingenting om. men Jag, jag, jag, förstod, det, det var, jag blev ju smickrad för att det var... Um, Ja, ett värvningsförsök för någon som precis har kommit, jag hade precis börjat på Expressen, det har gått lite tid, två år någonting, och så kommer någon att ja, du är så bra, vi vill att du ska vara här istället. Så det är klart att jag blir så här, vad är det här? Men efter när jag fick lite tid så, så har jag ju allt jag vill ha här, jag får göra precis vad jag vill, jag får göra poddradio, jag får göra tv, vilket är roligt. Jag får skriva om italiensk fotboll ihop med några andra och jag får skriva krönikor och jag förstår inte vad som skulle kunna bli bättre på, jag skulle kunna tjäna lite mer pengar möjligen. Men, men eh, bortsett från det så har jag ju allt här liksom. Sen är det en lite mindre tidning, framförallt på nätet, inte i sålda papper så mycket. Men, men jag, har, jag trivs så bra här, jag är, jag är väldigt glad över att jag stannar. Din bror Peter eh, håller på med mörk dramatik, i någon situationstecken. Mm. Ja. Eller? Mörk vet inte om den är, men den är väl ja, seriös dramaproduktion kan man säga. Han skriver... Uh, Filmanus, ja. mestadels nu. Pri Prisbelönta. Ja, ja, han har fått massor med priser. Hur ser han på, ditt, um, på din, uh, din fotbollsbana? S fotbollskrivarbanan. Exakt. Ja, nej, ja, men det är ju mycket att man hamnar i dig av slump. Han, han spelar ju fotboll i Öjs. Var rätt duktig och var ju också med och följde med fotbollen och, och var väldigt engagerad. Och sen, sen går livet olika vägar och det är liksom. Ja, jag, han kanske inte kollar på så mycket fotboll nu, men han tycker ju det är roligt att jag får, får betalt för att skriva om någonting som jag ändå har ägnat mig åt. Liksom. Så jag tror att han, han, vi ser nog på varandras yrkesbanor med, med stolthet. Eller jag på, på hans i alla fall, jag tror att han ser på samma på min. Vill du göra någon produktion med honom framöver? Ja, det hade varit roligt att göra någonting ihop. Vi jobbar väldigt mycket ihop när vi var yngre, men ja, det hade varit jättekul att skriva en dramagej tillsammans. Och så blir det nog även om det gäller att hitta läge där båda kan och vi hittar en historia som vi kan berätta bättre ihop än, än vad för sig. Det gäller ju att vi ska ge varandra också liksom. Men nej, det kommer det säkert bli i framtiden. Mm. Du, det är rätt vanligt att man är lätt exhibitionistisk i, i den här branschen. Mm. Hur ser du på dig där? Bär du stråk av exhibitionism eller ja, är... narcissism på något sätt? Ja, narcissist tror jag i, det, i och för sig inte. Men det är klart att ja, möjligen det har varit så. Sen är det någonting som jag har det sista året gått och tänkt mer och mer på. Och eh, jag försöker att lära mig att säga nej till saker. Jag försöker hitta grejer att inte eh, få mitt existensberättigande bara handla om hur många som har läst min text eller min, hur många exemplar min nya bok har sålt i. Och, Men, och det är någonting jag kämpar med och någonting jag är medveten om. Och sen har jag även testat på en del av de här världarna, kändisfester och biofilmer och gratismiddagar och allt vad det kan vara. Och jag har tyckt att det är väldigt roligt och det är bland det löjligaste man kan säga, att man tycker att det är roligt. Egentligen ska man ju vara så här coola, häftiga, balla, snygga, unga skådespelare som är på mitt uppslag i tidningarna och talar om hur jobbigt det är att vara i mittuppslag på tidningarna. Och så. Man ska synas och berätta att man hatar att synas. Och jag, har, jag tycker det är roligt att gå på premiär ibland Nu får vi inte så många inbjudningar längre <går> Av någon anledning Så nu kan vi inte gå på så många hemma längre Men, men jag, jag har gjort det Och jag känner mig hyfsat klar med det Och har tonat ner min medverkan i, alltså i tv Jag är ju inte bara med Klubb Kallt Men du har ett bekräftelsebehov, eller? Jag har haft det i alla fall och Jag jobbar med det Men förhoppningen är att det ska tona ner men jag tror att alla som uttrycker sig det knyter an till vi pratade om innan också alla som uttrycker sig har en vilja om att till exempel vilja bli läst, att bli bekräftad för det man gör. Så att jag vill att folk ska hitta till det jag har skrivit och sen, sen har jag gjort en del misstag som, som till exempel Nellette Stens vi pratade om andra som var utslag av narcissism men det har jag lärt mig mycket av och det, det jag framförallt har lärt mig av det är att säga nej så nu säger jag nej till allt från vara ja, fångarna på fortet och hoppa simhopp och debattprogram. Jag säger nej till debattprogram flera gånger i veckan. Jag säger nej till i stort sett allting numera. Och det känns jävligt bra. Du verkar vara rätt ärlig som person. Tror att det ligger dig i fatet ibland? Jag kan ha svårt att avgöra vad det som ligger mig i fatet och inte. Jag tror att det borde både och. Jag tror att människor uppskattar det också. Och sen är det människor som blir provocerade av det. Jag har inga problem med att människor tycker annat än vad jag tycker om. Men det blir oftast väldigt personligt i mitt fall av olika anledningar. Människor har, jagar gärna mig för de mediala bybackarna liksom, och inte det jag tycker. Och då kan jag känna att det är lite, lite trist. Liksom. Fejdar du med många? Nej, jag har inga strider med någon längre. Men däremot så vet jag ju att folk ägnar en massa energi åt att, att, att tycka väldigt illa om mig det här och där. I vilka då? Ja, det finns en stor som anser att de är, är eh, liksom halvrevolutionerande när de skriker jag hatar Marcusbyrå från senare runt om, två år rad liksom. Vecka ut och vecka in. Jag kan ju ha svårt att se hur ett påhopp på mig skulle kunna vara en modig grej att göra. Det är bland det enklaste man kan göra på något sätt. Men eh, eh, nej men det är ju på Twitter och i bloggar och sånt där som folk tar sig frihet. Till, liksom. Jag tror att du gör om tio år? Bra fråga nu igen. Det har varit många bra frågor. Jag hoppas att jag har odlat bort ännu mer den här bekräftelsen och att jag kan slå mig till ro med att, att sitta någonstans och dela mitt liv mellan Sverige och Italien mer. Gärna fyra-fem månader per år i Italien och resten i Sverige. Ehm, som vi har haft den här vintern till exempel att få sitta ner i Italien och jobba. Sen åka hem till Sverige och jobba här. Skriva böcker, turnera lite med uppträdandet och, och gå på fotboll och... och ja. Att jag har skrivit en kärleksroman som sålde i 50 000 eller 100 000 X. Har du börjat fila på den, eller? Ja. Jag kommer inte sälja så mycket, men jag hoppas ändå. Det här var kul att skriva en sån här Black Boss... Du vet, Camilla Läckberg sälja siffror bok. Men uh, ja, det, det var jag hoppats och drömmer om. Det hade varit roligt. Och det mesta jag hoppades och drömde om när jag var 20, det har jag fått vara med om. Så att det är bara varje gång man drömmer stort så, så är chanserna stora att man får göra... Det, det är liksom... Helt overkligt egentligen. man vågar drömma stort så, så får man det. Men man får gärna höra av folk att du ska inte tro att du är något. Och du ska inte drömma så stort därför att du kan bli besviken. och sådär. Jag fattar det. Dröm stort liksom. Dröm större än då. Det, det är modigt att drömma stort. Så det tänker jag fortsätta göra. Ja, det gjorde du också när du berättade att du kunde tänka dig vara partiledare för Kristdemokraterna. Fyttar <laughs> sig den politiska övertygelsen uttryckt nu? Det, nej, inte på något sätt mer än att jag lärde mig rätt mycket av hur Sverige fungerar där. Jag fick så mycket skit ha det, så att det var, men jag trodde det hade slagit ihjäl någon. Alltså det stod helt inte i proportion till mitt brott direkt, de, det straffet jag fick. Jag hade en idé om att Sverige skulle kunna ha nytta av naiva människor som inte tänker efter så mycket för. Utan kör på hjärtat liksom. Och jag har förstått att Sverige vill inte ha sådana politiker. Och jag har förlikat mig med den tanken. Det, det, blev, det, blev, det blev fel där. Men jag, det är ingenting jag ångrar. Utan jag, jag tycker att det var ett ärligt försök. Och sen fick jag det det liksom, olika anledningar. Men om 20 år kanske det kommer någon annan författare och är statsminister. Det är inte jag men någon annan. Och då kanske man kan tänka, ja ah, det där var jag först med. Fast det blev inget. Men du är övertygad Nej, det är jag inte heller längre. Jag har en massa olika politiska funderingar som går i alla möjliga håll och riktningar. Däremot tycker jag att kristdemokraterna är ett parti med, som har bra... Skulle kunna bli ett ännu bättre parti. Det var så jag tänkte att här kan man gå in och försöka ändra lite. Och sen tycker jag det är roligt att bo på Södermalm och vara journalist och författare och gå runt och, och vara smyg-kristdemokrat för att man är garanterat emot hela världen på Södermalm då kan jag säga. Och jag gillar det lite. Ja, de är väl 30% miljöpartister på Södermalm tror jag. ja. Alla är, alla, är, alla är unika på Södermalm och ändå om du står vid korsningen så är Höga Lidsgatan och ser killarna i 25-årsåldern och 30 cykla förbi så är de exakt lika likadana ut allihop. Så jag tänker så här, hmm, hur individuell är du då lilla vän? Så att jag tycker det finns en utmaning i att, att gå runt och vara så här på Södermalm. Du kallar själv själv ja Jag vet inte vad jag är. Jag, jag har kvar mina ideal som jag hade när jag var ung om att göra uppror mot det som är runt omkring. Och alla människor som tycker samma får jag allergiska utslag och då vill jag vara tvärtom. Vi hade, jag kommer när vi turnerade runt med våra dikter och våra punkkonserter och vi var på sådana här vänsterställen före ANC. det första vi gjorde var att skälla ut Nille Mandela, Wille Mandela och Nelson Mandela. Och vi blev jagare och kommunister från Andalongatan och sådana grejer. Och feministerna som ger sig på. Jag vet inte, det finns så mycket skit i och Jag har upptäckt också att de är väldigt aggressiva mot meningsmotståndare. De blir väldigt elaka fort. Och det kan vara rätt tröttsamt. Ja, det är en sorglig jakttag som jag behöver göra. Som. Jag är ju gammal vänsterkille från början. Sen blir jag nykter. Hur ser du på Stockholm och Göteborg-förhållandet? Jag vet att du har skrivit en del om det där, men det hyser väl kärlek till båda städer, tror jag. Ja, nej, men jag älskar Göteborg, för det är min hemstad och jag har delar av min familj där och så. Men eh, den vuxen som bror Daniel sjunger det är en elak stad. I, i mångt och mycket. För mig var det en elak stad. jag blev motarbetad under lång tid där. Och varje gång man säger det får man en känsla i magen av att och nu har han sett till offer och var då motarbetad och så. Men jag märkte det när jag lämnade Göteborg och flyttade till Norrköping och upptäckte att hela världen öppnade sig och det berodde bara av en anledning att jag lämnade Göteborg. Så, så för mig var det, var det helt nödvändigt. Sen flyttade vi till Stockholm för ett och ett halvt år sedan och det är också bland det bästa jag gjort. För att säga vad man vill om Södermalm men det är vårt Södermalm också. Jag, jag älskar att bo där, jag älskar Stockholm och ja, det är så vackert här så jag... Försök, och jag är glad att jag är nyinflyttad så att jag fortfarande varje gång jag åker taxi eller tar en promenad eller på Södermäla söder strand eller promenerar på Långholmen kan påminna mig själv om att hur lycklig jag är, lottad jag är som får bo i den här stan. Sen åker jag gärna till Göteborg och går på öjs och på pappa och mamma och så, men, men mer än så är det inte längre. Var ligger dina problem i Stockholm då? Nej, jag har inga problem med Stockholm. Det är, en, det är en väldigt ytlig stad i mångt och mycket. Mycket handlar om pengar. Även om man är miljöpartist och köper surdiksbröd och sina kaffelatt och är progressiv så, så har man sina miljoner på banken och slåss för balkonger och bostadsrätter. Och så det är en märklig värld på mångt och mycket. Men det finns ju det finns ändå en, en annan typ av öppenhet och en annan typ av, av tolerans i Stockholm som inte fanns i Göteborg, som ändå är en stor stad i svenska måttmätt. Så att på det sättet är Stockholm är en mycket friare stad än Göteborg. Och sen är den en vackrare stad Och för mig är det en mycket bättre stad Och folk hade inga fördomar Och folk skiter i vem jag är Och folk vet inte ens vem jag är Och vet om det så bryr de sig ett speciellt mycket Och, så där. och det är ett väldigt skönt läge för mig att vara i mm. Du säger att du kollar på 5-6 fotbollsmatcher I veckan per helg Vilka kommentatorer tycker du är bra? Har du kommit ihåg namnet på dem? <hör> eh, men ja men det är ju folk jag jobbar med Jesper Husfeldt tycker jag är bra Det tycker jag i sig innan vi börjar jobba också Alla som brinner för italiensk fotboll Martin Åslund tycker jag utvecklas väldigt mycket hos oss och det är inte våran förtjänst utan på när han har fått chansen i Klubb Kaltså. Uh, människor som brinner, jag tycker Kristiansson på TV4 är skitbra. Även, både han kör bandy och fotboll och handboll och vad det är han gör. Liksom. David Fjell på Svenska Fans tycker jag är duktig. Riktigt bra, vad han än gör. Uh, ja, det är väl de som jag kan tycka är. Jag tycker Chris Herrenstad är många störser på att han lite är beskäftig men jag gillar honom också, jag tycker han är bra. Sen älskade jag Johan Egerfors och framförallt Bosse Hansson som har ett en stor förkärlek för det italienska, både cykel och fotboll. Och även ett allvar och en, en seriositet i sitt kommenterande som jag tyckte mycket om. Ingen i Champions League-gänget. Det var mest TV4-folk där. Ja, var det det? Ja. ja. Nej, det är ju dem. Jag tycker de är jättebra också. Ola Wenström är alltså en av de bästa programledarna i sitt slag. Framförallt. Han är ingen kommentator i kärnan i programledare för sändningarna. Men jag tycker han är helt briljant. Sen, äh, det, de sticker ju inte ut så mycket. Uh, Henrik Strömblad heter han va? Han har väl varit med i hundra år. Liksom. Han, gör allt. han gör ingen dålig match, han, han, men han sticker kanske inte ut så mycket heller. Däremot är Viasa-studion väldigt snygg. Det måste man ju säga. Mm. Vilka skribenter uppskattar du då? Om vi säger sportskribenter? Ja, jag förstår. Uh, jag tycker Simon Bank är fantastiskt bra. Han är en uh, alltid väldigt god berättare. Och kom ju också från kulturkrets egentligen. Han skulle ju bli kulturchef för Borås tidning vid tillfälle. Men misslyckades som du. var. Eh, sen är han en varm personligt också Vilket jag tycker mycket om Han har varit gäst i podden Några program innan dig Jaha, okej okay. Var han trevlig hade. Mycket Han sa inte mitt namn När du ställde den frågan till honom eller? Just nu minns jag inte Jag kommer ah. ihåg att han bjöd på kanelbullar Jo han det? Ja, men det låter som Simon Ja Han är trevlig Han var med i Klub Tog innan han blev raggad av Storfyran Och pratade slattan där tio sekunder i fotbollskanalen i Europa eh, Nej, Simon tycker jag är bra eh, Och sen har vi några på Expressen också Som jag tycker är bra eh, Johanna Reimers är bra och många av de här som är rapporterar ingående och som följer Allsvenskan svenska och så. Daniel och andra är väldigt duktiga. Så det, det finns många bra. Mm. Vem tycker att jag borde intervjua framöver i det här formatet? Nu hade du ju pratat med Sim. Har du pratat med Jesper Husfeldt? Hussfälten då? Han var premiärgäst i september. Ja, se där. Okay. Ehm. Jenny förväger upp då? Inte tillfrågat. Nej, okej. Okay. Jag har testat henne. Ja, jo, och hälsa så gott Ja, Jättebra rekommendation ja. Du, Den här podden heter ju Agendasättarna På vilket sätt visar du ut en riktning i sportjournalist Sverige tycker du? Vad är din mission i branschen? Jag vet inte om jag, jo jag har, missionen är att det är de gamla punkidealen egentligen det är liksom vem som helst ska hänga på sin eld här och få det att funka, det är lite samma det är därför jag har varit inne och som jag har pratat om innan och som är mån om att jag, att jag är självlärd och att har man en övertygelse, en passion och en vilja och ett jävla namma och, och, och, och håller den här drömmen och elden vi livar i morgon så, så, så kan man lyckas med det man vill och kan man få skriva om det man vill och få betalt för det och leva på det och så där. Uh, att låta sitt skrivande om fotboll styras av kärlek och passion och sen läsa mycket böcker inte bara om fotboll utan andra böcker också läsa mycket litteratur putsa på språket och lära sig språket den vägen och sen ge sig fan på att det går och trotsa hela världen när hela världen säger att du kommer aldrig lyckas med det det får ofta unga människor höra det får jag höra att unga människor får höra av andra vuxna i bestämda situation uh, i och så att det är så svårt att lyckas bli skribent om fotboll det är så få som lyckas och därför så väljer de att inte uppmuntra de här ungdomarna. Det är precis tvärtom. Ja, det är svårt för unga människor att lyckas skriva om fotboll och tjäna pengar. Det är bland det svåraste man kan göra. Men just därför ska man ju uppmuntra dem till det. Om det är någon som tror på sin dröm så måste man under, alltså hjälpa den personen att få sin dröm förverklig. Jag tycker att det, det är vuxna människors svek mot ungdomar i det, det är monumental. Våga tro på drömmen liksom, så, så kan det funka. Det är nog min mission eller det och älskar det du skriver om, börja inte skriva om, jag jobbade på Kanal Plus under perioden de hade Serie A där och Premier League så slutade de mer eller mindre med Serie A. Och då sa jag till chefen där, jag kan inte fortsätta med att prata om Birmingham och Liverpool den här eftermiddagen, jag, jag kan inte, jag är inte intresserad. Ja men du måste vara kvar, du funkar i tv eller något sånt där. Då valde jag att säga upp mig från ett bra tv-jobb med bra betalt, därför att det låg inte i linje med vad jag ville göra. Och det var andra som kan göra det bättre. Min passion i italiensk fotboll är där jag hör hemma. Sen om det är fyra stycken som kollar på det. Eller 300 000, det skit skitsamma. Så drivs av passion så kommer du för det senaste spränga dörrarna. Liksom. Härligt. Stort tack. Tack så mycket. Tack för att du var med Markus Biro. Tack själv för att jag fick vara med.